Józef Karika A hasadék Felolvassa Nagy Zsolt Felvételt készíti Fejt Gábor Köszönet Kamil Hanbáleknek, aki segítségemre volt a kötetben szereplő bizonyos információk és adatok ellenőrzésében. A szerző előszava: Rá Ez nem neked való A mai napig a fülemben cseng ez a mondat, ahogy Igor felvon szemöldökkel rám pillant és így szól Ez nem neked való volt valami különös a hangsúlyában. Egészen addig a pillanatig biztos voltam benne, hogy át akar verni, vagy őrült, esetleg feltűnősi vizketegségben szenved. Akkor innoktam meg először, amikor kijelentette, ez nem neked való. A véleményem ettől persze még nem változott. Több mint egy éve találkoztunk először, de az igazat megvalva a mai napig nem tudom, hogy a történet igaz -e, vagy a képzelet szüleménye. Pontosabban, hogy mennyi igaz belőle. Az elbeszélés egyes elemei ugyanis kétségkívül megfelelnek a valóságnak, erről gondosan megbizonyosodtam. Csak hogy a többi, de ezt már ítelje meg mindenki maga. Rögtön az elején szeretnék leszögezni valamit. Nem állítom, hogy ami ebben a kötetben szerepel, az igaz. Ugyanakkor azt sem, hogy szándékos hazugság lenne, vagy egy őrült agyszüleménye. Amúgy is mellékes, hogy én mit gondolok. Az olvasó dolga, hogy megtalálja a maga nézőpontját, és megalkossa a véleményét arról, hogy az egész puszta kitaláció, vagy ténylegesen megtörtént események során. Jó magam, mint szerző, csupán a lejegyzés és az irodalmi formába öntés feladatát vállaltam. Ennyit kért tőlem, Igor. Nem az volt a szándéka, mint ahogy nekem sem, hogy bárkit bármiről meggyőzzön, rejtélyekről ráncsa -e a leplet, vagy legendát teremtsen. Csupán az átélt, hátborzongató és megrendítő eseményeket akarta megörökíteni elmondása szerint elsősorban azért, hogy az emberek tudomást szerezzenek róla. Mint mondta, hogy valami haszna is legyen ennek az egésznek. De vissza az elejére. Ez nem neked való, szólt Igor csüggetten. Láthatólag csalódást okoztam neki, másra számíthatott. Talán megérezte, hogy bolondnak vagy szélhámosnak nézem, amire meg is volt a jó okom. Nagyjából fél évvel a Stretch című misztikus trillerem megjelenése után különös e-mailt kaptam Igor M. aláírással. A számomra ismeretlen feladó azt állította, hogy megdöbbentő a hasonlóság a könyvegyes jelenetei és az általa átéltek között. Rosszat sejtettem. Nem ő lett volna az első, aki plágiummal vádol, vagy annak elismerését követeli, hogy a személyes élményeit vetettem papírra. Megtapasztaltam, hogy egyesek logikája igencsak furcsán működik. Ezért nem bethető a szememre, hogy ezt az üzenetet is gyanakvással olvastam. A szellemi tulajdon vagy személyes élmények eltulajdonításának vágyja mellett további kellemetlenség is fenyegetett. Egy ragyogó ötlet. Gyakran keresnek meg ragyogó ötletekkel, amelyeket persze meg kellene vásárolnom a gazdáiktól, és meglehetősen fárasztó újra meg újra elmagyarázni, hogy a jó ötlet fontos ugyan, de önmagában nem sokat ér. Ennél sokkal-sokkal több kell egy kötet megszületéséhez. Tucatjával várnak feldolgozásra egészen kiváló saját regényterveim, a munkára fordítható idő mennyiségét figyelembe véve azonban ezeknek jó hat 15%-ából lesz könyv. Ráadásul nem egyszer olyan alakoktól kapok ragyogó regényöteteket, akik földön kívüliekkel folytatnak telepatikus kommunikációt, világméretű összeesküvést lepleznek le, amelynek szálai egészen vágkelecsényig nyúlnak, vagy immár 12 éve vívnak heroikus küzdelmet a várost vezető mafiával a kutyapiszok eltakarításának ügyében. Azt válaszoltam hát Igornak, hogy a stretch története a fantázián terméke, és pillanatnyilag nincs szükségem újabb regénytervekre, mert a meglévőket sem győzöm megírni. Ami végül is igaz. Nyomatékosan megjegyeztem, hogy a lidérces és paranormális témák engem csupán művészi szempontból, és kizárólag történetként érdekelnek, mert egyébként nem hiszek az ilyesmiben. Éppen ellenkezőleg skeptikus vagyok, és gyanakvó. Igor azonban nem tágított, Váltig állította, hogy a stretch azon jelenetei, amikor a hegyekben zavaradottan bojongó szereplők bizonytalanul észlelik az időt és a teret, túlságosan is egybecsengenek azzal, amit ő maga is átélt. Elküldte egy internetes cikk címét és csatolt egy saját fotót. Azt egyelőre nem árulom el, hogy miről szólt a cikk és mit ábrázolt a fénykép, de hamarosan oda is eljutunk. Maradjunk annyiban, hogy egy kifejezetten izgalmas történet kezdett kirajzolódni előttem. Igornak végül sikerült felkelteni az érdeklődésemet, annyira hajmeresztő és bizarr volt az egész. Ugyanakkor tisztában voltam vele, hogy bolondot csinálhat belőlem, vagy ezt már sikeresen megtette önmagával. Az igazat megvalva, ez tűnt a legvalószínűbbnek. Szokásommal ellentétben mégis belementem, hogy találkozzunk. Valami azt sugalta, engednem kell. Elutaztam hát Zsolnára, meghallgattam Igort, és csak kapkodtam a levegőt. A kötetben az ő története olvasható, én csupán feldolgoztam. Kezdeti tartózkodásom után biztosítottam arról, hogy szkepticizmusom ellenére tisztességesen bánok majd mindazzal, amit elmond. Ennél többet nem is kívánt. Nem próbált meggyőzni róla, hogy igazat beszél, és arról sem, hogy nem őrült. Az utóbbi lehetőséget ő maga sem vetett el teljesen, sőt, olykor úgy tűnt, ez a magyarázat megnyugvást jelentere számára. De nem szaporítom tovább a szót. Sokkal érdekesebb, hogy mit szól a történethez az olvasó. Egy-két apróságot azonban szeretnék még tisztázni. Igor elbeszélését hat személyes találkozó során rögzítettem. Diktafonra vettem mindent, amit hol higgattan, tárgyilagosan, hol pedig zaklatottan, érzelmektől dúltan elmondott. Aztán a több órás hangfelvételt irodalmi formába öntöttem. Pontosan úgy, ahogy Igor kívánta. A szöveg egyes szakaszai szó szerinti átiratok, míg más részeket a regény követelményeinek megfelelően valamelyest átdolgoztam. Tartalmilag azonban minden megfelel az elhangzottaknak, a legkisebb manipulációtól is tartózkodtam, csupán a főszereplők nevét változtattam meg. Ha a pontosításra, magyarázatra volt szükség, azt lábjegyzettel oldottam meg. Igyekeztem a lehető legnagyobb mértékben megőrizni az elbeszélés autentikusságát, és Igor szavaival, de a lehető legolvasmányosabb formában átadni a történetet. Nem titkolom, hogy a munka megviselt lelkileg. Erős hatással volt rám az elbeszélés, különösen úgy, hogy egy ember szájából hallottam. Nem tudnám megmondani, hogy megrémítette, de az biztos, hogy felkavart, és helyenként erősen felzaklatott. Írás közben számtalanszor visszacsangnak a fülembe Igor szavai. Ez nem neked való. És lehet, hogy igaza volt. József Karika.